čitanje svetog evangelja od marka слава тебе Господе Христос Господине почетак Isusa Krista Sina Božijega Da je pisano kod proroka evo ja šaljem anđela svojega pred lice tvojim koji će pripremiti put tvoj pred sobom glas vapijučeg u pustinji pripremite put gospodnji poravnite staze njegove Pojavi se Jovan, krsteći u pustinji, propovedajući krštenje, pokajanja za oproštenje grekova. Izlažeše k njemu sva judejska zemlja i jerusalimljani, i krštavaše ih sve u reci Jordanu, ispovedaku greke svoje. A Jovan bejaše obučen u kamilju dlaku, I imaše pojas kožni oko sebe, I jedjaše akride i divlime I propovedaše govoreći, Dolazi za mnom jači od mene, Pred kim ja nisam dostojan, Sagnuti se i odrešiti remena na obućinje govoj, Ja vas krstih vodom, Oncevas prostitu do srbi braće i sestre ako bismo postavili jedno pitanje možemo ga i do da nas postaviti gdje je početak svemu ovom ova naša okupljanja naši pokuši i naši trudovi možemo slobodno reći naši podvizi, jer nama je ovaj način življenja naporan i uvažemo trud i podlik. Ako je se tako, iako smo se mi našli u svemu tome gdje je početak, gdje je uzrok, to bi bilo dobro da, da pitamo, dobro bi bilo i da potražimo taj početak i da otkrijemo uzrok ovog našeg okupljanja, ovih naših radnji, molitava. I nemojmo misliti, braćo i sestre, da nema odgovor. Možda mi ne možemo da ga damo, ali odgovor postoji i ako ga budemo tražili, dobit ćemo ga. Početka, braćo i sestre, ovom našem kretanju ovom našem okupljanju nema. Sve liturgije, braće i sestre, nema početka. Ona je, braće i sestre, prisutstvo bezpočetnog. I zato je njena snaga takva da okuplja ljude evo već više od uvijek godina ni mogu se ne trošajući ni ne zastarijevajući ni malo ne gubeći na snazi uvijek raskošna uvijek kraljičanska uvijek bogata uvijek puna života puna snage puna snage Uvijek, braćo i sestri, i do sad je nadahnula, podigla iz mrtvih, iscijelila bezbrojne duše, i duše, i tijelo. Kao što i mi, evo ove naše dane, pokušavamo da se iscijelimo, da ozdravimo, da oživimo, tako su, braćo i sestri, prije nas, ljudi rešavali svoje probleme, one najdublje probleme upravo na ovaj način, baš na ovaj način, kroz Svetu crkvu i kroz Svetu liturgiju. A otkud, braćo i sese crkvi, da snaga, da tolike ljude i kroz svo to vrijeme nadahnjuje i uspijeva da okupi Jer pazite, kroz svo to vrijeme mnogo što se izdešavalo i mnogo što promijenilo, mnogo šta pojavilo pa bezpovratno i bez straga nestalo. A crkva Božija, evo i u ovom pantehničkom vremenu, stoji i svjedoči. Svjedoči, braćo i sestre, i nudi i priziva čovjeka da uđe u prostor bez početka. A ako nema početka, onda ni kraja neće biti. Dakle, ulazimo u prostor vječnosti. To je mnogo važno, braćo i sestre, da znamo, jer naš um je sa svih strana obsjednut takozvanim rohovima, te rok za ovo, te vrijeme za ono, u redu, ispoštovat i to, a daj da ispoštujemo i vječnoga Boga koji nas priziva, braćo i sese, na život bez granica, na vječni život. Na život, kome smrt nije kraj, nego odskočna daska. E to je, braći i sestre, uzrok, to je snaga koja nis kuplja Vaskrsli Bog i sila njegovo vaskrsenje. S tim... Što možemo da postavimo i još neka pitanja, braći i sestri? Slobodno, tu smo u kući, smo, tu smo kod oca našeg nebeskog. Nemojmo da se stidimo, braći i sestri. Treba pitati gospoda, treba pitati oca, treba tražiti odgovore. Pa pitamo, a je li gospod, kako to da u svom svetom evanđelju, pa preko svojih svetih apostolata, Nisi spominjao sve ovo što kao vaške i gube obuzimaju naše život. Nema tamo ni mobilnih telefona, nisi spominjao ni ovaj kompjuter, ovaj računar koji me evo, drži okovanog i vezanog po više od 12 sati. Nisi spominjao ni moj omiljeni automobil od koga se ne razdvajam ni ga vozim a kad nisam u njemu razmišljam o njegovo ljepoti i snazi nisi govorio o televizoru pred tim provodim metaniše, koga poštujem i kome se klanjam hodite poklonimo se televizoru našemu Bogu hodite poklonimo se I pripadnimo računaru našemu Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo kome sve ne, braće i sestre. Nisi spominjao sve ove naše bogove. I kako to da posle toliko vremene iz tih dana ti tražiš od nas da te poštujemo, da vjerujemo, da se svega toga odreknemo radi te. Možemo to pitanje da postavimo braći i seste, pogotovo savremeni čovjek, okružen svim ovim, nazovimo to dostignućima, a provjerit ćemo jesmo li dostigli ili smo krenuli braći i na niže i unazad. To će vrijeme da pokaže i Gospod nam odgovara braćo i sestri, kao što prije sto godina ljudi nisu mogli da prepostave da će i malo dijete da ima telefon u džep da priča sa majkom koju ne vidi da će moći da se gledaju preko računara preko monitora iako su na različitim kontinentima da će moći Da lete vazduhom braće i sestre Na velikim visinama Vrlo udobno I kao da se ništa strašno ne dešava Da će umjesto konja I velikih marševa Velikih pješačenja Voziti jake mašine Jake automobile Umjesto jednog Jahati po dvije stotine i tri stotine konja. Jedan jahač 300 konja. To ni carevi nisu imali. Nisu to mogli da prepostave, braće i sestre, naši predsi. Nije to ni predviđeno direktno i u našem učenju. A evo vidimo danas svi mogu da voze prije 20 godina mobilni telefon braći sas nije postojao pa ga je dobio jedan pa su drugi to vidjeli kao veliko čudo i vrlo brzo evo imamo ga svi u žrbu tako i sa televizijom braći sas prvi televizor u selu Pa vrlo brzo u svakoj kući, čak ne po jedan, nego po dva, po tri. Isto tako i sa računarima, sa automobilima i sa mnogim drugim proizvodima savremene tehnike. Prvo jedan, pa onda svi u redu. Ajmo, braćo i sestre, sad da probamo da nađemo i da napravimo paralelu s onim što je Bog dao svim generacijama, ne samo ovoj našoj koja se hvali tim dostignućim, iako posmatrani iz prošlog vijeka, kako reče otac Serafim Rous, izgledamo najjadnije. I sam je govorio, kad bi čovjek prošlog vijeka, seljak čovjek, došao i vidio ženu kako gleda televizijske serije, on bi zakukalo, zakukalo bi kao čovjek, iako je ne poznaje, ali bi zakukalo nad propašću ljudske prirode. Kako kaže na jednom mjesu, kad bi čovjek prošlog, odnosno devetnaestog vijeka, vidio čovjeka sekret kreja 20. vijeka, kako živi, kako se zabavlja, on bi mislio, kaže otac Serafim, da su ljudi sišli sa uma. Pri tome, da mislimo na viđenje nekog duhovnog čovjeka, nego prostog čovjeka 19. vijeka, kad bi vidio naše zabave, pomislio bi da su ljudi sišli sa uma krstio bi se misleći da je neko strašno demonsko viđenje. Ima braće i sestre nešto što se desilo u današnji dan nedjerni dan prije više od 2000 godina u jednom gradu velikom, najljepšem gradu Na svijetu, nema ljepšeg grada ni na jednoj planeti, a to je Jerusalim. U tom gradu, braćo i sestre, čovjek, Isus, rođen u Vitvejemu, u na Zaretu, raspred u Jerusalimu, tamo i sahranjen, Čovjek, ustao je iz groba. Prvi, prvijenac, nikad do tad ustajali iz groba, nisu na takav način. Dizao je i Elisej mrtve i prorok, ili je čudotvorio. Ali na ovakav način niko nije ustao braća se. Ove su drugi vaskrsavali, ovaj, Isus je ustao svojom vlašću. I od tog trenutka, braće i sestre, svi ljudi mogu da ustaju iz mrtvih. Isto kao što je prvo jedan imao telefon, pa onda svi Tako u one dana, iako svi jovi se telefonima, biće u jednom trenutku van dometa i isključit telefon kad ih sa smrti posjeća, bez obzira kakav je to telefon i kakve su moći tog računara ili automobila, posjećit ga smrt, neće uteći, do sad nije Utekao ni jedan. Tako, braće i sestre, vidimo da pored svih tih naših ugođaja, nama je i tekako važan Isus na zarećanim vaskrsvi Bogo čovjek. I zato, braće i sestre, crkva Ima snagu, zato ona i nas sa mobilnim telefonima pokuplja. Zato nas otimaju od računara, vadi iz aviona, odvaja od televizijskih ekrana. Zato što gospod nudi braće i sestre neuporedivo više od toga. Nudi braće i sestre život vječnih. Nudi vaskrsnu silu. Pazite, nudi svakom čovjeku. Jedan svakom nudi. Taj jedan, braću i sestre, nije niko drugi, niti će ga biti. Do gospod naš Isus Hristos vaskrsni bogo čovjek. Bog koji je uzeo našu pavu smrtnu i smrću i grijehom povrijeđenu prirodu i iscijelio je braću i sestre potpuno iscijelio i testirao smrć vrlo transparentno pokazujući svima nam uzeo je braću i sestre kroz nju projavio božanske sile božansko slovo braću i sestre. Božansku riječ, Božansku vlast i moć i nad prirodom, i nad angelima, i nad demonima, i nad bolestima. Pojavio je braće i sestre i nad smrćom, okusivši je i razbivši vratnice Ada. Kako kažemo za gospoda, da je smrću, smrt satro. A zašto je, braći i seste, gospod to radio? Bespočetni, besmrtni Bog. Što će njemu sve to? Zašto je on to uradio? Uradio, braći i seste, da bismo svi mi imali tu vaskrsnu silu u sebi. Da savladamo smrt, da se usplotivimo grijehu i džavom. E zato je, braće i sestre, pravoslavna crkva iznad svega, iznad svih. Zato je dostignuće ljudske prirode kroz sjedinjenje sa božanstvom gospoda našeg Isusa Hrista maksimalni domet ljudske prirode. Sve drugo, braće i sestre, je putsaranje po stomak i jedenje je metala po lastike aluminijuma i čega sve ne od čega se prave i sklapaju da naše dostignuće sve prah i pepeo u vas ka svom Bogu čovjeku braćice i sestre ljudska priroda se pokazala u maksimumu Nemojmo to da zanemarimo, nemojmo to da prezredu. A projavile se braće i srce da bi smo i mi mogli da ushodimo tom vertikalom, bogo čovječanskom vertikalom, ushodeći voljom Božijom, penjući se zapovijestima Božijim vrljinskim životom i svetotajinskim životom čovek izvan liturgije braćo i sestre strah čovjek izvan liturgije tradicija čovjek izvan liturgije nepotpuno čovjek izvan liturgije ima i početak ima i kraj čovjek izvan liturgije čovjek je u okviru ada i smrti braćo i sestre zato idem do Otca rekao da je svjetski način života, pokušaj da se život organizuje izvan liturgije. Šta može molestni čovjek, paliji čovjek izvan liturgije, braći i sestri? Pogledajmo šta može. Danas je to najlapše vidjeti. Pogledajte šta ljudi rade izvan liturgije. Kakva tragedija, kakva bruka i sramota na svim ravni i onim koja se samo najizgode čini kao uspjeh, progres, napredak, a završavaju smrću, gnojem, raspadanjem, mrtvaočkim sanducima i ona najnižo sodomska pederastija koja je vognjem spaljena i koja ni ovo puta oganj Neće izbjeći, o čemu svjedoči mrtvo more, ispod koga se nalaze Sodom i Gomor, kao veliki znak da i trpljenje Božije ima granice braćnih sest. Zato i danas okupljeni ovdje braćnih sest treba da znamo zašto smo se okupili zašto nedelja da bismo primili bratci sve se taj veliki dar i da bismo svi bez Isus Zetka imali bez sa vaskrsvim Gospodu ne trebaju namovi telefoni u hramu se telefon isključuje u hramu računar nema potrebe da radi imamo neuporedivo veće i brže veze, braćo i seste, preciznije veze, sa nadnebesnim prestolom i sa nebeskim Otcem. Hajde probaj drugim sredstvima da ga dozoveš, da mu poruku prenesaš, a u crkvi lagano on, braćo i seste, dolazi, silazi i nema potrebe da Ulažemo velike napore, dovoljno biti na liturgiji i popeti se na nebesa. Dovoljno ući u hrame, a Bog će si ići, i sestri. Jedan od onih koji je i kako poštovao Vaskrskog Boga čovjeka i koji je i u svom životu i u svojoj duši u velikoj mjeri ostvario braćo i sestre evanđelski ideal koji je svoju dušu sjedinio sa Vaskrslim Bogom, bio je i prepodobni otac, naš Serafim Sarovski. Ostao je zapamćeno, a i sami se uvjerili u čudesnu silu tih riječi, da je narod pozdravljao kratkim pozdravom i gotovo uvijek, bez obzira da je nedelja, Da li je Vaskrs, da li je Božić, uvijek je pozdravljao sa radosti moja Hristos Vaskrsa. Svim svojim bićim se priljubio uz Vaskrskog gospoda, uz Vaskrskog Boga čovjeka. I sve ljude posmatrao kroz tu prizmu. U svima je vidio potencijalno vječna bića. Vječnu radost i tim pozdravom i tim doživem mnoge braću i sestre i ozračio i nadaknuo da dublje žive, da bolje razmisle o vremenu i o vječnom Bogu koji im vječnost nudi kroz crk. Uvjerili smo se braću i sestre da taj pozdrav, Serafimov pozdrav, možemo ga slobodno nazvati Serafimovo pravilo življenje. I поздравляю. Uverili smo se u to tako što smo pozdravili jednu bolesnu sestru koja biva na samotničkoj posteli iako u drugom gradu. A i teško bolesna. Živeći po zakonima ovoga svijeta, počelo je da se gubi, da gubi svoj centar duhovni, da gubi orijentaciju pa je Bog ...požurio bovešću da je posjeti... ...da je bovešću, teškom bovešću zagrli i štupa i zagrlja je Ada. I ne znajući šta da joj kažemo, kako da je utješimo... ...sjetili smo se Serafimovog pozdrava. Pa onako, sa popriličnom sunjom da će ište od toga biti... ...ispričao smo je kratko o Serafimu Sarovskom... Rekavši joj da je on sve ljude pozdravljao sa tim pozdravom. Radosti moja, Hristos, vas prsa. I gle čude, braći i sese, te riječi su tako duboko prodrle u njeno srce. Danas je ona uvijek, za to vrijeme koliko smo još pratili, Ili bolje reći pratili to čudo blagodati Božije i čudesno dejstvo to blagodatno pozdrava, pozdravljale sa radosti moje. Do te mjere da i njena porodica, evo do dana današnje, iak on i ne zna za Serafima Sarovskog, ali zapamtilo je te njene čudesne riječi, njima tada potpuno nejasne, otkud radost a teška bovest, vrlo teška, vrlo močna, kakva sad radost? I otkud ona? To je radost, braću i sestre, koja je iznad dometa bovesti, iznad dometa demonskog, iznad dometa smrti. To je radost koju nam je Bog donio svojim vaskrsenjem, braću i sestre. Našim vaskrsenjemu podario, jer on je ljudsku privodu digao. A mi smo, braći i sese, ljudi. Valjda to priznajemo. Čovjeka je podigao i svim ljudima, braći i sese, dao tu mogućnost pod jednim uslovom. Tu kompromis nije moguć. Svima, ali pod jednim uslovom i bez kompromise. A to je učestvovanje u liturgijskom životu pravoslavne crkve. Izvan toga, strašan rizik. Nemojmo govoriti ima ili nema spasenje ili mogućnosti, ali recimo slobodno, mada su sveti oci to dolgačije formulisali, jer su znali i imali uvid, ali recimo da je strašan rizik braću i sestre pokušavati izvan crkve strašan rizik i ogromna opasnost ako promašimo a oci govore da je velika vjerovatnoća da ćemo promašiti neki među njima najveći apostoli kažu da ćemo sigurno promašiti vrata i da nećemo ući na dveri carstva nebeskog dakle prepoznajmo braći i sestri mi u ovom danu Najsvetijem danu da je Gospod tu i da je pripremio veliki dar vječnog života svima nama kroz zajednicu sa njim, kroz pričešćivanje njegovim svetim besmrtnim tijelom i napajanje njegovom životvornom vaskrslom besmrtnom krovlju braća i sestra. To je vrhunski domet, to je najveći dar, to je najveće čudo, braće i sestre. Tijelo i krv koje se čovjeku nude od strane besmrtnog i bespočetnog Boga čovjeka. Bog bespočetni uzeo na sebe ljudsku prirodu i digao je, braće i sestre, na ogromne visine. Time i nas... Prizivajući i dajući mogućnost da se vinemo u carstvo nebesko, u carstvo oca i Sina i Svetoga Duha, koga i mi da su udostojimo molitvama presvjate vladićice naše Bogorodice, Svetoga Otca naših Serafima Sarovskog i svih svetih. Amin Bože.